بسم <مهار> الله الرحمن الرحيم واما اذا واما اذا وقع التعارض بين القياسين لمس كتاب التعارض ليجبل اعمل بالحاله بل يعمل منتهي ويه ما شاء بشهاده القلب لان القياس حجه يعمل به صاحب المنتهى الحق اخطئ وسو دينا التعارض وشو الذكر كيم و شو تعارض أصول کتاب اللہ متعرش شو سنت متعرش شو او قیاس متعرش شو دوستی قیاس شو نو دلیل شتا او کنشت نو دےوی لان دے بالدلیل شتا حبر ہم ذہن طرح لگا لان دے بالدلیل شتا زکر لان دے استصاب الحال دے استصاب الحال دے تغیلی کی قیاس دا حال پمازی باندے قیاس دما یکون کان باندے لکتو ہے چی دا او بو اولی بی پلی تیری پاکی دی تاروز راگی او قیاس تا سانه خبره کوه په اصل کې پاكي دا چا پړي ټکي پرون پاک وینم سری دې استصحاب الحالوي اوی استصحاب الحال اصل کې دلیل نه دی له همدې کیاس بنه پری دي بس کیاس کبا مجتهد سوجو کې پکم یو باندې زلو او بس کی لوجکم یو کیاس باندې زلو او بس کلی عام کیاس بده راځي او گرځي راځي او گرځي او پاک کیاس باندې ملي عملو عملوږي دوالو بانی زکر عمل نکیا حق عند الله یعو دے حق عند اللہ یعو دے لیو ام سواب کے دے شئی او بل ام سواب کی دے شئی او حق متعدد کے دے نشئی اگر چه دوالو کیا سیندی دوالو دلائل دی او پا دوالو عمل ہم سیندے بل حق عند اللہ یعو دے پا حق ام تعدد نشتا ندے بتحریح استعمال کی او دزرن با کار واخلي بس چی پا کمیز لوبوس کلی پاغیبا نبا عملو بل ب و اما اذا وقع تعارض ظہر کل چواکی ش تعارض په حکم کې په ما <تصفح> باندې دوه قیاسن کې لم يسقطان درځل کې اسن ونسا کې تیږي به تعارض ید د سنا په تحلیلیده د وجې دو د بار دي چې واجب شی عمل بالحال او استصحاب الحال باندې بل يعمل بلکې عمل بکې المجتهد متحد کاګ د ايما په کوم یو د کې اسن باندې ش په شهادت د سره سره بشهادت القد لکه کیاس حجه زکه کیاس لري د حجه یومل به په دې باندې عمل کول شي اسا بنجتجه کو رسه د مجتهد حق حته به په سبب د کیاس او اختیاص شي فانتشب pkg ان عمل به یحدهما به عمل یو د ادوال کیاسونه باندې خبره نه ته ولا اوو حجه او د چکم د شری وجدت نو کیا وجدتے نو بدی باندې باندې عمل کی اتمان قلبه الیھا بنور الفراسا نور الفراسا الله تعالی په مسلمان کې یو طاقت اهدې چې د غیب پر سرادې حق د باطل او د په سر امتیاز د حق او د باطل کول شي الله تعالی په مسلمان کې دا سي طاقت اهدې د مسلمان په لکه چې پاګه سر د امتیاز د حق او د باطل پولیش ورته بدک طاقت استعمال کی چې دا طاقت د استعمال کی په خپل وي او ترته دی مایلی شي والله حجت اټ مان کله په حجته مان شوی د زړه د الیه د حجته ترتا بنور په نور د سره فراسته سره اولا فکان العمل به هدهما اولا نو عمل په د ډول کې په یوباند اولاد من العمل بالحال د عمل له په اساس باندې په استصحابول خیال باندې ځکه استصحاب الحال جدي اګه سره دلیل نه نو نه کوم دلیل له پای باندې عمل کول پکار دي کوم دلیل نه دي پای باندې عمل نه کل کول پکار دلیل د شر یو خدای پای باندې باندې عمل کوي ثم التعارض انما يتحقق بين الحجتین بیجاب كل واحد من همازید دمائیو جی بہو الاخرہ وقت واحد في محل واحد ما تصاویه ما پی القوة رکن دو دلتنا اشارہ کئی ارکانو دموارزی تا یو خدا رچ یو کم حکم ثابت بل داغی زد ثابتی یو حلت ثابتی بل حرمت ثابتی بل حلت ثابتی بل یو جواز ثابت بل عادم جواز یو وجود ثابت بل عادم اجود ثابت یو پرزید بل عادم پرزید ثابتی نوچی یو کم حکم ثابتی بل دا اغیزت ثابتی یو دیم فی وقت واحد او دا کار په وقتی واحد کیوی مثلا د شراب و حرمت تی صحیح شو نا پا وقتی آئو اس کا دعا یا تونتر آوالی یو که او گوری چه خدا پاکوی چه سکیخ و سرب دا مسحلت کی او بل ہوئی که ارشت سنو مسیح پارا که او دا خوریز استپجت نبو حزانتینا او دلتو الہ تقرب السلات وانتم سکارا تو ایدی که تار یاو وخت ابتداد اسلام نا او بل اسلام نا خبرم زه ان درالا نو په وخت واحد کې که په وخت واحد کې نه بیان تعارض نشته یو بنثیخ بل بسی منسوخي د وخت نه پتلګي درم درم ما ته ثاوی نه بل کوه ته ثاوی بل کوه دوی یو مشهور یو متواتری او بل نو متارض کې دی نشي متواتره اولاد یو مشهور دی بل خبر واحد دی نو مشهور سره اولاد دی یو چکم دے زاہر نس یو نس دے بلو زاہر دے نظر سولا بل مفسر دی بل نست دے مفسر اولا دے بل مفسر دی بل مخکم دے مخکم نم مفسر نس دے اولا دے اگر ہم زیر انترالا متصاوی پل قوات ام پکار دا علب معارض جوڑی کی دا معارضی دا پر شر اگر تصاوی پل قوات دا نظر ما تصاوی ثم آر جبیت آر جلی انمایت تحق که دا متحقی کی بما بین دعو حجتین و متصاویین خوبی ایجاب کلی واحدین چی هر واحد من هما دی دعو ضد زید دما زید دعو خوکم یوجی بول اخری چی ثابتی دا بلغی وقت واحد واحدین پیو وقت کی پی محل ان واحدین محل کی ما تصاویی ما سرد تحرید دی دعونا الکوات اسکی قوت کی او محل واحد دا مثال درن که محل واحد محل سوی یوی نو اس محل یوی نو اس حرمت ده نکا وحلت ده پر محل اللہ چو جاک اس نی نکا تا اوگری ده مور سرنو حرام ده او چلترولو سرنو گری حلال ده صحیح شو یو زیر نکا حلال ده بل زیر کس را حتما چی او آیات نسابیتی کی چی او دلتا نکا حلال سابیتی کی جواز سابیتی کی دق آیات نسابیتی کی چی نکا سرن ارام معلومه ده چې محل حل جدا ده د دې محل سره جدا ده محلین یو صحیح شګنه که محل جدا جدا وي نو بیا ترس کړي یوسف یو محل کې ځان له حکم دی بل محل کې ځان له حکم دی نی دا مر له شرط په محل واحد کې امور مردن ورک تقریبا تقریبا څو نورم شروع تویل دي غیر پر حال ده چې حال یو وی تقریبا تقریبا د سو ذکر کو یو حکمن یو شی ثابتې بل بل شي ثابتې دې موقټي وي درې محلی وي سلورم تساوی په قوتي اریب سره نورم د درې سی واکړی ووختل ابو مشایخنا فی ان خبر النفی هل يعرض خبر الاثبات عنه وقتل قام اصحاب المتقدمین بذلك فقد رویا دبل مسلده د مسلده پاروستو د اصول ذکر کوي خبر نفی خبر الاثبات په معنا به نمزان په یکه ده اختلافی مسلره نو اختلاف د پکی د متقدمینو او د لپارهست دی یو قانون ذکر کړي په ا قانون باندې وبیا د دې فیصله کولای شي چې خبر به اثبات راځي که خبر نه پی راځي د دې ډول کتاب کاو ډول دیو بل سره مقابله کې دی شي کنه مثبت ارزه کې اولاد صحیح شو نو رستو و انځل له کده ذکر کې بعضي صورتونه داسي چې منفی په دومره قوت کې شي چې موعارزه د مثبتو کولې شي دو صورتونه داسي دي دو صورتونه داسي چې پای کې مثبت د منفي مقابله کوله نو داروست عبارت چې وقالو پل جرح و تعدیل د دې د پړوستو قانون ذکر کړي صحیح شذغه قانون دی او دلته اختلاف ذکر کړي او دو مثالونه ذکر کړي مثالونه کې دا ذکر کړي چې په مثبت عمل کړی او ځکه چې په عمل کړی دی او بیا د دې مثالونو تطبیق په خپل پدې قاعده کې کوي په دې قاعده کې دا مثالونه پيش کړي چې دا منقولي واغستو دلته من مثبت ولي واغستو یاخد اجمالی خلاصہ دین بدی خبر ځان کوی چې مثبت او منفي دلته څه ډول کی مثبت او منفي دانه چي او باندې لای او بل باندې لامل پلا نه چې کوم خبر وس په زیاده ثابته نه غته مثبت وي تخطل اصل له علاوه وس په زیاده ثابتين او غته مثبت وي او چې بل روایت راو لګی د ځکه وس په من منفي کوي نو د څه وي نافي په مثال کې به پوهشه چې کوم حديث د خپل اصل له علاوه وس په زیاده ثابت نوي د تسوي مثبت او چه کم حدیث د خپل اصل له علاوه د کوس په زیاده منفي کوي د تسوي نافي مثال ترازی بیا پوښه بار يوي الله تعالی انھا دا وین زوا او دا آزاد کلشوا یو روایت ک رازي چې روایت چې دا کل آزاد کلشه نبی رسول الله د تویل تر ته اختیار دی تاريخ قل زول خاون سره پاتیکي او کده او اوس خاون د دکټم کې 100 ودې کې دو وروايات تي او د خاون اصل یې نو یو روایت دا دی چې وزوجها حر زوجي 100 او یو روایت دا دی چې وزوجها عبد ان بريره او دکت وزوجها عبد او یو روایت دا دی ان ه وزوجها حر اتفاق دے علا انہو عابدن. دے عابدن. او پدی باندې اتي فق ده على انه كان عبد اصلا خوده او عبادت او سوت دغه خزه ازادیدہ ده ده اصلا عبادت نو واسپه زیاده راغلم ینه دي آزاد کړي شو او جکه موي آزاد کړي شو نو د هديس واسپه زیاده ثابت وي دغه اصل نه د غلامان علاوه او بل و سب ثابت دي چې څه شه د حريت دي او جکه حدیث وایي او عبد نه ده واسپه زیاده حريت منپکې دي څه چې کوم حريه منفي کوي نه د تمن ناپي وایي او چې کوم حريه ثابتې ته تمن سوالو مثبت وایي اصل د عبديه ته کوم په کم حديث حريه ثابتې ده او اصلي واسو زیاده ثابتې ده مثبت شو او چې کوم ونه عبادت نه ده د واسو زیات منفي کوي نه ناپي شو صحیح شو نو دلته زمونږ احناف مثبت اغستنه چې سو ازان مثبت له ترجې اگر چې زمون پنيز باندې مسله دا ده چې وينځه آزاد پښوان نو اغي خاون غلامي او که آزاد ندی ته اختیار ورکول شي او د امام شفيعي مسلک دا ده هغه د ابن حديثه غسته نفي او چې غلامینو اختیار ورکول شي چې آزاد ندی ته اختیار ورکول نشي مسله کې زمون کا فرق ده اغه خپل حديث د دغه لپاره دلیل ګرځي عمو واي په دې کې آزاد نو کو غلام نه عمر اختیار شکه آزاد نه عمر اختیار شته د دې حدیثنا معلومه چې آزاد او اختیار بل شو چې غلام شنو په تریکه ان غلام یې ځنې ملالېږي خاصه اختیار ملالېږي کدا دې خوان سره پاتېږي او کزيتي نو دا دې کې موږ په نسبت عمل کړې نو دې واي ورته له مشایخ نه اختلاف کړې زمو امام ابو یوسف محمد طول زفر رحم الله فی ان با اختلاف کلمه شاهده زمونګه پی ان خبر نبی چې خبر د نبیه حلعارز او خبر الاسبات د معارض د خبر د اثبات کې لري عمليانه شي کړي وخت رفع عمل اصحاب المتقدمین او مختلفی د بدیګ عمل زمونګه د اغه احناف متقدمین په ذالکه په دې تعارض کې نه فقط روايت کړی شوهره ان بریوت او اتکت وزوجها عبد دا آزاد کښه عبد انها اوتکت وزوجها حر دا آزاد کښه زوجي سو خو <او> روځوړ روایت شو ما اتفاقیم سرد اتفاق نہ د ټولونه علی انه کان عبدن چې دې پاسر کې سو عبدن بدی باندې اصل اتفاق دی نو چې کوم حریت ثابته دي مثبت شه شو څه شو نافیشو. نو اخذو بالمثبت زم فصحون اصحاب زمغه احناف اخذو اغستل کړی دې بالمثبت مثبت روایت سره چې دې آزاد دې اختیار مله شو دک روایت راجح دی د رازوی دے دو دیو جرس تو کانون کی ذکر کئی کانون نن ذکر کئی دویم روایت ذکر کئی چیر تا منگا نافیه غسته دے نبی علیہ السلام و سلام میمونی رضی اللہ تعالی عنہ سر نکاکلو دا حج پا مقابان دے او دیکن دو روایتی تزوج میمونتا و هو حلال یہ روایت دا دے ابل روایت دا دے تزوج میمونتا و هو محرم حلال و احرام کے نو او دویم دا دے چی احرام کےو و اصل دا ټول په دې اتفاق ده چې نبی رسول الله پر هلي اصلیک نو حالت د احرام تو په دې خو دا ټول اتفاق ده چې په هلي اصلیک اوس لکه موږ هلي اصلیک د حاج په مکا باندې نه نو په دې باندې خو ټول اتفاق ده چې په هلي اصلیک نو په احرام کې <geduld todo. hews> وو <haba vehicle> <دیور> نبی رسول الله صلی اصل پداټم کې سو احرام اوس چې نکای کول نو باز وايي چې هي تر اغلو یې نه احرام کښ کړي یو ایا روایت دا د جنہ نو نو. نو احرام نوم کو دا وسط منفقی حل تته نو حل نو په حالت د احرام کې نو دا چې کوم حل تته نو دا مثبت شو او چې کوم حل تته نو تله نو دا ناپیشه مونږه حل تته نو تله مونږ پرې باندې عمل کو په حالت د احرام کې نکاکړه د حنا په په احرام کې نکا جایز دا البته نه جایز دا هم امام شافعی صاحب جان مسلک تے زمونہ مسلک دار کرے کہ پہ حالت د احرام کې نکاح <تصفح> جائز دا و تیندا پکاره اودہ کناپری روایت زمونہ پر شریعت دلیله نو وخت ور وی روایت کشوری او دا زید ابن الاصم روایت ته هرڅو ان شاء الله د تطبیق او دا بل د ابن عباس روایت ور وی روایت کشوری د زید ابن الاصم نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج میمونه تشیبا نبی اسلام نکاح کړ معني رضي الله تعالى عنه وحلاله ونبي عليه السلام روايه مسلم دي حلاله نه حرام نه و ورې روايت کوي شه دي بن عباس ابن انه عليه الصلاه والسلام جي په عمل الصلاه والسلام تزوجه نکاح کړ دي سره ومحرم نبي عليه السلام صحه حلال دي حرام کي وتفقت الروايات او ټول روايات پر متفق تي چې اصل نبي عليه السلام او انه لم يكن في الحل الاسلي في حل اسلي کي په حالت دي حرام کي اگې حل تطلب مثبت حل تنقلي نفي ممنا فیلو حلتا نو طلب احرام کی نکا کڑے وار اولا زم فجعل اصحابنا گر زول ازمگا العمل بالنافي نافی اولا عمل فنافی با نسش اولا وقالو پن جرحو التعدیل ان الجرح اولا وہو المثبت والاصل في ذلك ان النبی ماتا كان من جن سمع یورپو بدلیل او كان من ما اشتبا لكن لیکن عرفا ان الرائعی اعتمالا دلیل معرفا کان مثل ازباد و فلا من <مس> نپیو بی حدیث بریغا مما لا یعرف إلا بزامن الحال فنم یعارض الاسبال بی حدیث ممون مما یعرف مم مم بدلی وعید الاحرام پوکات تعارض جو ابن عباس انہو تزوج محم اولا دیبانیزان پوری کداخل اثان قانون دے اصل کی ناپی کی دو خبرو تا ناپی کی باتا سو خبرو راجی مضبط دا, دا دلیل اس بات مستند ہوئی دلیل تا اسباد مستند ديسته دلیل کا مثبت ترایید لپاره دلیل وی هغه استناد په دلیل باندې کړی ځکه یو شی ثابت وي اوس چې کوم نا ریواयत والے دی مد تطکو ګورا کچره د دا دانپی د داس شینوی چې دا منجینسی معیار په بدیلیه ینه د اگش زنوی چې دا عام طور په دلیل سره پیجن دي شي دا د دلیل نه علاوه معلومیږي نه چې د دې علم رازی نو علم بیرازی په چاسره د دلیل سره په دلیل باندې باندې کول شي دا پته بلګي چې دی راوی په استصحاب الحال باندې اعتماد نه لري صحیح شو او په ظاهر حال باندې اعتماد نه لري بلکه دلیل سره دا خبره معلومه کړي ا مصله بداسي چې بغیر د دلیل معلومی نه نه نکي به یو داسي او یا بداسي چې دا پته خو باندې لګي چې را د ان کې د شی مې مشبه هو مشتبهنه به یني احتمال به دم نوې چینه پیواله په دلیل باندې احتمال کړي او دا بم کې د شي چینه پیواله د سکرېو په اعتماد باندې دلیل کړي یا د ظاهر حال تک دل یا اعتماد د دلیل کړي لیکن راوی چې ده لیکن عرف ان راوی اعتمد العدل المعرفه خبر خو ناتې په دې حالت چې په دوه سره معلوميږي حال سره معلوميږي دل سره هڅه دراوي حال ته وګورئ دراوي د حال موندلګي چې درې دلیل د معرفت تک تلي دی او په ظاهر حال باندې اعتماد کړي نه لري نو دوه خبره شي کناپی روایت وعلى مساله په دلیل سره معلومې ده بلش سره معلومې ده نو دا روایت هم مقابل لچا کېدې شي ده نفي کېدې شي او کیسه د مثبت کېدې شي معارضې دادس سره دلې شي څنګه چې مثبت د دلیل معلوم دی نو دا ناپې په دلیل معلومې نه سره معارضې کېږي اذن داده کې روایت داس دې چې ظاهر حال سره معلومې دي شي ناپې او په دلیل سره معلومې شي لیکن ته چې دراوي حالت ته نو دا غینا ته ظاهر پته لګی چې راوی اعتماد په حال نه لري کړه بلکې پسې کړي نو دا نافین ګویا کې ثابت شه په دلیل سره څنګه ثابت د مثبت ثابت په دلیل سر دیم ثابت شه په چا نو د معارض شي کې د شي دا قانون شو ور سیمې مثالونه بیا ذکر کړي نو په دې کې د مثله لثبات په دو دوه کې او په پکای کې مثله لثبات نه دی پای کې مثبت راځي نه ووښیته وقالو پل جرح و تعدیل اوویل کی قانون در جرح و تدیل کی انجارح اولا جرح صده اولا در حضات آرزن اولاد تدع دیل نا و و هو المثبت و و هو المثبت و زكرا جرح صده مثبتا زكرا مستند الالدلیل وی جرح و قانون داریش جرح اولاد سن جا دم دا او هو المشتبه او د ازجه حاځه کوله چې دا مثبت تدول اصل په ذلګه او قاعده کلیه پدې ځکه دا ده چې انن نفي هر کله چې نفي روایت فړګل چې وی نفي ولا روایت متا کانه هر کله دی وی منجن سمایو او په دلیل د جنس د اغه مسائل نه یو او په دلیل هي چې د دلیل سره پیجندې شي او ظاهر حال سره پیجندې نشي او کانه یو د نفي روایت د دغه مسالې مم دغه مسائل نه حلو چې حلو مشتبهي دواله سره پیجندې شي لکن اور لیکن پتا په دا او کوشش سره دا معلومه شي چې ان راوي راوي چې د ايا تمام دلیل المعارفه ده اعتماد کړي په دلیل د معرفات باندې نو کنه ناشوه په دوه صورتونو کې د انپی مثل اثبات او د دین علاوه و الا بلا دوه صورتونو یو دا دي چې په دليله اعتماد نه لګی ظاهر پتا لګی چې استصحاب الحال ته کې د دلیل اعتماد, دلیل اعتماد دا. او بل ډول چې مشتبه ده په خپل پتا لګی چې په ظاهر حاله اعتماد کړي په دليله نه دے دو سورتونو که نفی لان دے دا د و ایلا فلا او کدا سنی نو بیا مثل الاسبات ندا نا پی رویت مثل المصبت او ندے اوس رازہ مثالو نو تدبیق کئی فنبیو پی حدیث بری را مما لا یعرف الحال یہ لگا یو او غلامیت دے. نو د انسان نا پتا لگی دا انسان کے صدا لیکل یا پتندی بانن نشان یا پپوز بانن یا پسر بانن چی دا غلام د زکت د غلامی دو پارا سشیدہ سی نشتا اغا صرف پا ظاہر حال سر مالویی پا دلیل سر نه نمالویی صحیح شکنہ و دا دین از ظاہر پت لگی چھ سو کو چھ سو پا چھ کم ناپی روایت تے چھ دے سو ناپی پا کم جاؤ اگر کی چھ دا خوریت تے چھ عبادو چھ خوریت ناپی غلام کو او اصل کنا ناپی دک پا شکنا چې بس پر یادیت باندې خورشه نه او نه فيه روایت نه پته لږي چې د پزاهر حال باندې اعتماد کړي په دلیل باندې اعتماد کړي نه د ځکا ولامیت او حوریت دسی شه دي چې دا ده ده صرف په ظاهر حال سره معلومې شي او په دلیل سره نشي معلومې دي له لهازه په صورت کې چې دا صرف په ظاهر حال سره معلومې شي نه پته ولګې دا چې سو کوای چې دی غلام او نه د پزاهر حال باندې اعتماد کړي نو داریاییت دا پشان د مثبت نهدي نو دلته چې کم مثبت رواییت دی چې د آادو د کرت ش او لا دی و نفه م ک نهفی چې دا په حدي د بریې کې م دغجن ته یوورپوج لا ظاهر الحل چې دا ن شي مگر پس پسه په ظاهر سرار سه نو فلم ی عرض د ااسبات دا رواییت مرض د اثبات کې دی دشیته مثبت چې د آزاد او د کراییت اولا شو و بیا حیثې مهممونونه تهې په بدللی هووه لحرام. وقعت تار وجعل روايه ابن عباس انه تزوج محرم اولا يلهغه اديبل او روايته ګره ديبل کې تار شرغله نبي عليه الصلاه والسلام محرم هو موږ یو په حالت د احرام کې کړي د روایت د احرام ولدا مثبت دي صحیح شو او حلته ولا ناپيله حالت د احرام بالکل په دلیل سره پیژندل شي کنه دو صادري وي بېلکل ستا پته لګي دایخ کار دلیل دی چې کم انسان محرم وي نو, نو اگر احرامونه اچولي سره یې کاری خپې کولوي ټول پته لګي ګناه نو اگر چې د کل تک دا روایت کم روایت ته مثبت روایت چې کم د عبد الله ابن عباس څخه به هغه روایت ته د اولادې دا هغه روایت کوم د ناپریه کم مثبت ته ها نافیده کنه الکذا عبد الله ابن عباس سے روایت کہ میرے نافیده کہ مثبت تھے اور ابن عباس بھی کمی تلیو تزوج ہوا وہ محرم نافیده نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہو نا نظائر روایت وہ محرم وحل بنا اور اگلے نافیده کن دا غیر روایت خدا نے پی دا اگ جنس نزا کی دا دلیل سر پیجندشی پغی بن احرام نہ او حالت د خامس شد دلیل نو مثل دمسل شو مسل الاسباطو شو داغه سرتاروس د اکلشې چې کله داغه سرتاروس پیدا شو نو د لته ترجیح څنګه ورکه نو موږ ایذو راویان دي یو یزید ابن الاسام ده او یو ترته عبد الله ابن عباس ده چې کله معارض را نو بیا موږ تطبیق کو کوم راوی کوي دي نو اغه راوی مواسته چکم متقن راوی کوي دي اغه راوی مواسته د روایت کو دا عبد الله ابن عباس څخه روایت چې کله معارض اگر چې نبی د معرزه ده مثبت سرتلی شي ځکه دوه مې مايور په بدليلي هلي یو دلیل ته مستند دی بل په دلیل ته خو ستن بیا ترجمه پې کولې ورغلا دوجه د حال د چانه دراوینه راوې د دې ممکن ده نو دی وای ورک شاته په حدیث میمون ته په حدیث مېمونې رضی الله تعالی عنها ان کې مما د حدیث نا پېچه د اغه نه دی یو چې دا نا دلیل سره پیجن شي او دلیل څه شې ده او احرام هي اد احرام دي په وقات تعارضون واکشه تعارض په بات داس بعد کې وجعنا روایت ابن عباس او ورجل شریه روایت ابن عباس انه تزوج محرم فقتل حالته حل عله پر اغله نو ناکری روایت ده خان انه تزوج محرم او دا روایت او لا ورجل د روایت د يزيد ابن اسلم تعارض شد دي اول او لا ورجل دلیل لانه زك يزيد چې د لياد له مساوي نه دي د عبد سره بالضبط ولدان بضبط کې په یادولو درواید در کې په مضبوطولو درواید کې وطهاره الماء وحل الطعام والشراب من جنس معورو بدليله مثل النجاسه والحرمه پیدا کو تعرض بین الخبرین په هیما وعند ذلك يجب العمل بالاسن до каб